І знайшлась. Тепер вони всі йдуть в гості до баби Химки. Баба Химка лежить на тапчині заплющеними очима. Руки склала на грудях. «Здрастуйте!» Баба Химка спить і не чує. «Бабу, добрий день!» Не розплющується. А та вже заснула посеред білого дня. А й спить. І кожний з них жадібними очима нишпорить по кутках і закутках. Далі хтось не витримує і заглядає в піч, але у печі порожня, купка розворушканого попаду на черні. Заглядають у ковбашку, і в ковбашці тільки сміття. Заглядають в штандари, а в штандарах лише хмиз і мишачим послідом тхне. А може в запічку щось є? Клоча у запічку. А на печі? Та й на печі лише сажею смердить. Але ж мають бути якісь гостинці у раз для дітей завжди знаходить якусь дещицю. Якби не спала, то сказала б. А так, ну як скаже, коли спить? Шукають у сінях і не знаходять. В коморі лише павутиння на сінах. В хліві лише делюки випирають ребрами. «Бабу Химко, просніться!» – просить Юрко. Баба Химка лежить за плющеними очима, і руки склала на грудях. «Хай спить!» «Спить, баба Химка, вічним сном!» І голодні дітлахи поволеньки розповзаються з голого подвір'я, як руді миші. А Юрко зна двору ще оглядається. Може, баба Химка встане, вийде слідом за ними і покличе, жаліючи. Пасічник Мина мимоволі втягує голову в плечі. У вікно хтось стукає. А може причулось? Година пізня. Всяка-всячина верзеться проти сну. Голова його покрита колючим, шпакуватим волоссям. Сидить на вузьких плечах, як їжак на опалому листі в садку. Ізненацьке ще глибше западає в плечі. Знову хтось стукає в шипку. Чуєш? Чуєш? Озивається з печі Меланка Глухим зляканим голосом Хтось у вікно стукає Та чи я не чую Шепоче мина Постукає і піде на відчиняй Еге ага, ге, ага. Так тебе й послухає І раптом Рама Двигтить від удару І скло даранчить Ми натулиться до стіни Мов би його щуплу постать Тим ударом розмазали по стіні. «Казала тобі погасити світло, не сидіти при світлі». Еге, ага, казала, щоб тобі вже заціпало». мене встає стопчина і преречено йде в сіни. Ставши біля дверей, питає. «Хто там?» «Свої!» Чується незнайомий чоловічий голос. «Хто свої?» Це ще допитується мина, сподіваючись невідомо чого. І сільради чується іще один незнайомий голос. «Приходьте завтра, як розвидниця!» «То ти вказуватимеш сільраді, коли і приходити?» «А то в ради немає свого розуму!» «А ну, відчиняй!» І ще не встиг мина відчинити, як уже двоє чи троє пізніх гостей вдерли сіни, як скрутил йому руки». Зв'язала за спиною і так торнула сухоребре тіло в хату, щоб перечепився за поріг і впав на долівку. От так і лежи, хто у хаті. А де ж сільрада, приглядається мина до гостей? Ми тобі і влада, і сільрада. Двоє мовчать. А третій кричить, видно, так домовились між собою. Цей третій високого зросту і закутаний у хустку низенько.